Hemşeki kimi, sizi tekvalı olmaya sağırlarım. Allah'tan korkun. Özünüzü her gün hakkı sab edin. Hakkı sab günü gelmemişten kabak her gün özünüzü hakkı sab edin. Görün. Günlerinde ansık hataları etmişsiniz. Bir daha o hatalara yoldurmayın. Allah'tan korksunuz. Allah'tan nəinki insanlar, bütün məxlugat qorxudur. Baxmayın ki, cansız əşyalar tanışa bilmir. O deməkdir ki, onların hissiyyatı yoxdur. Onların hissiyyatı var, keyfiyyatı isə bizə məlum deyil. Necə, nəzürlüyü, hansı şəkildədir onların hissiyyatı? Bu hissiyat bizə məlum deyil. Lakin onların hissiyatının olması sabittir. Kur'an-ı Şerimlə ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin hadisləri, mütədər hadisləri ilə. Allah səhələ teala buyurur ki, اَلَوَ اَنْزَلْنَ هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَاشِعًا əgər bu Kur'an'ı biz bağlara nazil etseydik, onun qorxudan əsliyini görərim. Dağın qorxusu olduğunu Allah s.ə. bu ayədə təsdiq edir. Həqiqətən dağ və oxşar məhlukat, cansız məhlukat Allahdan qorxur və bu böyük məsuliyyətin altına girmək istəmir. Quranı və orada olan əmirləri, qadağan olan şeyləri bu oyuna götürmək istəmir. Və insan bu məhsuliyyəti boyununa götürdü. Görün, ayənin axırında nə deyir? Allah Ələdiyyətə deyir ki, Fəraiyyətə və qaçiyyəm mütəsadiyyəndən xəşətillə وَتِذْقَ الْأَنْفَالُ نَبْرِبُهَ الْنَّاسِ اِلَّا عَلَّهُمْ Bu misalı insanlara səkirik ki, bəlkə düşünsünlər, iblət alsınlar. Nə üçün məhz insanı qeyd etdi? çünki insandır. Başqa məxluqata nisbətən Allaha qarşı daha çox nankor olan insandır. doğrudan da Allah s.ə.alə insanı bütün məxluqatdan fərqləndirdi, ona verdiyini başqa xəlq etdiklərinə vermədi, lakin buna baxmayaraq yenə də insan naşqürlüyədir, Allaha qarşı nankor olur. İnsana axıl verdi, dərrakə. insana ixtiyar verdi. Mələklərin isə ixtiyarı yoxdur. Heyvanların ixtiyarı yoxdur. Və səhər insana üçünlülər verdi. Elə nəhz surəsini oxusanız görərsiz ki, Allah səhələ əmr edir insanların Rəbbinə sığılmağı. Onların ixtiyar sahibinə və ilahisinə sığılmağı əmr edir. Deyir, quləvzu bir Rəbbin nəs, mələkin nəs, iləhin nəs. Allah ərza insanların Rəbbidir. Təkse insanların ixtiyar sahibidir. Təkse insanların ilahisidir. Xeyr, Allah bütün məxluqatın Rəbbidir, ilahisidir və ixtiyar sahibidir. Başın insanı burada xüsusən qeyd etməsi ona dəlildir ki, insan digər məxluqattan əfsəldir. Və bu zül əhzəl, bu zül olan insan Yenə də Rəbbinə qarşı nankordur, naşkürlüyədir. Və buna görə də Allah Səhələ fikir verin, ki, bəyək insanlar ibret alsınlar, düşünsünlər. Çünki mələklər düşünmür, mələklər əmri yerinə yetirir. Allahın əmri nasi olunur. Heyvanlar düşünmür, heyvanlar Allahın əmrini yerinə yetirir. Allah əmr edib ki, bizə hizmət etsin, bizim üçün yemək olsun, kəsib yiyirik. Əmrə tabi olur, ancaq insanı xtiyar verir. İxtiyar verir, təəssüf ki, insan da lazımı qədər, Allahı qiymətləndirmir, ona ibadət etmir. Həmsinin, deməli bu ayət Həşr suresinin axırlarındadır. Bəqərə suresində də, Bəqərə suresinin əvvələrində Allah s.ə.vələ deyir ki, وَاِنَّ مِنْ هَالَمَا يَحْبِتُ مِنْ Taşlardan bəziləri də var ki, Allahın qorxusundan yuxardan yumbalanıb düşər aşağı, yerindən qopur düşər aşağı Allahın qorxusundan. Allah bunu xüsusən qeyd etdi, təməli, cansız əşyalarda da qorxu var, Allahdan qorxurlar, elə isə nə üçün insan Allahdan qorxmasın? Bunun cavabı, Quran-ı kərimdə asıq aydın qeyd olunur. Şeytan, an Allahın izzətinə ki, onları sənin haq yolundan döndürəcəyəm. İndi kim Allahdan qorxmur, Allah heç yadına düşmür, yəqin bilsin ki, şeytan daima onunladır. Həlçəkmir onları. Ümkan vermir ona, Allahı yad etsin. Çesən də ərs Dedim ki Kitab əhli Quran ayələrinə əsaslanaraq Deməyələr ki Kitab əhli zəhənnəmlikdir Bunun səbəbi Diyən, Yahudilər və Məfraimlər zəhənnəmlikdir Bunun səbəbi nedir? Səbəbini Nisa surəsində Allah Subhanə Teala açıqlayıb Nisa surəsinin baxırlarında deyir ki İnnəlləzimə yəqfurunə billəhi və rusuluhi yüridunə yüferliku bəyin Allahə və rusuluhu O kəs ki Allah və onun elçilərini küfr eləyir onlara qarşı Allah da peçlər arasında təfriqə salmaq istəyib. və və deyirlər ki, onlardan, yəni sizlərdən bəzilərinə iman gətiririk, bəzilərinə isə inanmırıq ki, bu elçidir. Ayənin axırında da deyir ki, Onlar həqiqətən kafirdirlər. Deməli Peyğəmbərlərdən, elçilərdən birini inkar etmək küfədür. Baxın bir tarixi hadisəyə, qulaq asın. Müsləman, nəsrani və yahudi arasında olan münazira, mübahisə. Mübahisə düşür, kimin dininin daha haqq din olduğunu subut etmək barəsində. Söz verilir müsəlmana. Birinci Müslüman danışır. Değil ki, İslam dini daha kamil dindir ve İslam dininde olan emin ola bilər ki Allah'ın izniyle cennete düşecek. Sonra asır, başa salır. Değil ki, tutak ki, Yahudiler dinine itaat ettiğine göre cennete düştü. Biz Müslümanlar da onlarla beraber cennete gidecek. Çünkü biz Musa aleyhisselamı kabul edirik. Ona iman getirir ki o Allah'ın ensisidir. Onu sevirik. Onun dedilerini kabul edirik. Lakin nesraniler gitmeyecek. Çünkü onlar Musa aleyhisselamı kabul etmez. Yok Hacer, nəsranilər cənnətə getsə onda yenə biz onlarla bərabər cənnətə gedirik çünki İsa Aleyhisselamı sevirik onu qəbul edirik Peyğəmbərliyini təstək edirik bakın bu dəfə yalqilər gedməyəcək cənnətə çünki İsa Aleyhisselamı zinadan da olmuş sağadlandırırlar, elçiadlandırmırlar amma müsəlmanlar getsə cənnətə nə Yahudi, nə ne nəsrani cənnətə gəlməyəcək. <gülüyor> Çünki Mühəmməd s.ə.v teğəmbər olduğunu qəbul etmirlər. Teğəmbərlərdən birini inşar edən kafir olur və cənnətin et iyisini duymayacaq. Lakin unutmayak ki, bu bütün dünyada yaşayan kitab əhlinə şamil edilmir. Yahudi və nəsrani ləsə ola bilər ki, ona İslam çatmasın o öz dininə ixlasla ibadət etsin, təkallaha qəbul etsin və cənnətə düşsün ola bilər, çək buna İslam çatmayın İslam çatdıqdan sonra inkar edərsə, bəli, onda kafir olur çək ki Peyğəmbər s.ə.vənin hədisi var, deyir ki istənilən yahudi, nəsrani, mədrusi mənim haqqımda eşidik iman gətirməsə cəhənnəmə düşür Baxın görün, buna dəlil olaraq, yəni İslam satmamış cəhennəmi düşməməyə dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşrubudur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o vaxt şafir olan Rum imperatoruna, Herakla məşrub yazır. Bəzi cahil insanlar kimi yazmır ki, ay kafir qəbul eləməni, deyilmi bəziləri kimi, deyilmi filan kez kafirdir o da görüşmünü verdi yazır ki əslim, təslim İslamı qəbul et, zanlıqda yəni cəhənnəm əzabından zanlıqda Peyomber səhəlləm o zaman deyə bilməz iki müsəlmanlardan zanlıqda üçün şu müsəlmanların sayı az idi səlmanlarla qorxudmurdu onu, Allahla, tək Allah kifayət edərdi ona. Necə ki, Fars imperatoruna kifayət etdi. Fars imperatoru iki nəfər yanına göndərdiyi elçi olaraq, ki, sənin göndərdiyi məktubu mən zırıq-zırıq etdim. Peygamber s.ə.v dedi ki, görün, Allah da sənin mülkünü dağıtsın. Və səhərisi o iki nəfərə dedi ki, bu gecə Allah ta'ala onun mülkünü dağıtdı. Onlar da qayıdaq gördülər ki, doğrudan da, öldürüblər, onu öldürüb yerinə başqası keçir. Yəni Allah Subhanahu taala tək hamıya kifayət edər bütün düşmənlərə. Yedə ki bu dəqiqə dünyada baş verən hadisələrə baxın görün necə kifayət edir. Hər axla məktubunda əslin təsminnə sonra yazır ki Əslim, İslamı qəbul et, Allah sənin əzrini iki qat versin. Bu, bu kəlmənin mənası nədir? Qudunin Həzər, Rahimək Allah, bu hədis buxar edədir, 7-ci hədisdir. Bu, bu şərhində deyir ki, iki dəfə, nə demək ki, birinci öz dinində düzgün ibadət etdiyinə görə bir əzr, öz dininə görə əcir qazanır. İkincisi isə İslam'a gəldiyinə görə. Deməli, müsəlmandan daha çox əcir qazanır. Əgər Xristian İslam'a gəlibsə, Yahudi İslam'a gəlibsə, ikiqat əcir qazanır. Ümumiyyətlə ikiqat əcir qazananlar üç sinistdir, Birinci o qul ki, həm ağasına itaat edir, həm də Rəbbinə ağasına dünyalı işlərdə itaq edir Rəbbini isə dinli işlərdə ikinci o ağa ki qulunu azad edir sonra da onunla evlənir bu da iki qat əvciri qazanır azad etdiyinə görə və evləndiyinə görə və üçüncü də kitab əhəli dininə qullu etdiyi, etdiyinə görə və İslamı qəbul etdiyinə görə 2 qat qazanır Bunun təsliqi Qasas suresi 52, 53, 54-cü ayələrdədir Qasas suresi 52, 53, 54 Allah subhanət hələ deyir ki Əlləzinə ətəynəhumu kitəbə min qablihi hum bihi yüminun Qurandan əvvəl kimlərə ki kitab vermişik İncil, Zəbur, və s onlar bu kitablara inandıqlarına görə e, onlar bu kitablara inanırlar və deyirlər qalu əmən nəbihi və deyirlər biz bu kitaba inanırıq yəni bu kitabın içindəkilərə inanırıq və bu kitabın içindəkilər təsdiq edir ki bu kitabdan sonra sonuncu kitabı gətirən teyqəndər gələcək onu da təsdiq edirik kamil şəkildə iman gətiririk Kur'an'a da inanırız ve İslam taktıktan sonra bu dini de kabul ediriz ve biz yöre nedir? İnne min bundan evvel de Müslümanlardan idik. Yani bundan evvel de özümüzü Allah'a teslim edenlerden idik. Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği din teslim olan demektir müəyyən bir ad vermək olmaz. Dinə müəyyən bir ad vermək olmaz. Kiminsə babasının adı ilə bağlı və yaxud müəyyən bir alimin adı ilə bağlı dini birdir, təkdir. Nədə ki, Allah təkdir. Bu da İslam, yəni Allaha təslim olmaq. Və Allah subhanətə alə bu dindən başda din hez kəsdən qəbul etmir. Bunu yəqin ilim. Allah subhanətə alə Ali İmran surəsində deyir ki, iki yerdə. Bir avvallığında, bir də ortasında. İnne dinə indəllahi'l İslam. Həqiqətən, Allah tərəfində qəbul olan din İslam dinidir. O bir ayədə deyir ki, və men yeftaği qeyrəl İslamı dinən fələn yukbələ minhu və İslamdan başqa bir din qəbul edərsə, bu din ondan qəbul olmaz və o axiriyyətdə ziyan çəkənlərdən olar. Sonra deyir ki وَاِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُ وَمَنَّ بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَ Həqiqətən bu kitab, yəni Qur'an-ı Kerim, Rabbimiz tərəfindən nazil olur. Şiril inkar etmirlər. Qur'an-ı qəbul edən Mehmet'i de qəbul edir. Sallallahu aleyhi və səlləmi. Çünkü Qur'an-ı Kerim'i o qətirir. اُلَاٰيكَ يُقْتَوْنَ اَجْرَهُم مَرَّتِينِ بِمَصَ İslamı qəbul edir, öz dinindən sonra iki qap əcr qazanır. Ayəni oxuyub, görə bilərsiniz ki, həqiqətən Allah s.ə. bunu təsdiqləyir. Sonra kesən dərs qeyd etdim ki, Quran-ı kərimdə 28 peyğəmbərin adı çəkilir. Lakin bu ifadəni Düzgün çatdırmadım sizi. Xətə ondadır ki, adları ilə yox onlara işare edir. Yəni, elə peyğəmbər var ki, adı Qur'an-ı Kerimdə yoxdur. Lakin onun hekayəsi Qur'an-ı olduğu kimi sahih, buxar və muslimdə də varid olub və adı da hədistə gəlib. Hədistə Allah s.ə.q.ələnin göndərdiyi vəhidir. Heç bir fərqi yoxdur. Lakin, Quran deyilmir ona. Bu da Xıdır aleyhisselam Xıdır aleyhisselamın Quran-ı kərimdə adı çəkilmir. Lakin, Musa aleyhisselamla olan hekayəsi, Kəhs surəsində olan hekayə necə var? Tamamilə Buxarı və Müslimdə qeyd olunur. Bundan əlavə, adı da çəkilir. Deməli, Quran-ı kərimdə 28 preğəmbərin haqqında kəd olunub. Rəsulullah sallallahu bu peyğəmbərlərin ən əfsəli hesab olunur. Ümumiyyətlə məxluqatan ən xeyirli, ən əfsəli hesab olunmuşdur. Və nəsebi də Rəsulullah sallallahu əleyhi də gedib peyğəmbərə sıxır. Bu da İsmail peyğəmbərdir. İbrahim peyğəmbərin oğlu. İsmail Peyğəmbər ona gelib çıxır lakin bəzi əhli kitabın rəvaətlərində gəlib ki Məhəmməd s.a.v'in nəsəbi yəni əcdadı gelib İsaq a.s. adır İsaq a.s. İbrahim a.s. Saradan olan oğludur iki oğlu olub bili Saradan, bili Həcərdən. Sara azad qadın olub, Həcəri isə cariyyə kimi bir patriyat bağışlıyır İbrahim Aleyhisselam. Lakin necə təsbiq edək kitab əhlinə ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin nəsəbi gedib İsmael Aleyhisselama satır. Bilirik ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Məhkədə Doğulur. Fil ilində, yəni 570, bəzi rəlatlarla 571 izlətin 570-ci ildə anadan olub Məkkə şəhərində. Məkkə şəhərində və Allahın evi Kabe yerləşir. Mürkir verin. İbrahim əleyhissalam İsmail olanda Yəni, Həcərdən İsmail olanda görür ki, Sara qıskanır. Çünki Saranın uşağı olmur. Saranın uşağı, Qurana əsasən, qozalandı olur. Yəni, mələkləri onu müjdələyəndə deyir, mən bu yaşımda uşaq dünyaya gətirəcəm. Yaxışlanandan sonra olur uşağı. Birinci İsmail olur, ə.sələm. İbrahim Aleyhisselam görür ki, sara qıskanır, İsmail'ı da, anasını da, yine de, Allah'ın emriyle, İsmail'i da, anasını da aparır, şerbenin yanına koyur ve kaydır. Koyandan sonra, Hazar, der ki, sen bizi burada atıp gedirsen, İbrahim Aleyhisselam zavar vermir. Bir nesil etə sual verir, zavar verir sonra der ki, Allah sənə bunu əmr edir onda cavab verib deyir ki, bəli Allah əmr edir elələ e, Allah bizi darda qoymaz şirə ver səhra, su yox insan yox, heç nə yox lakin təvəkkülə bax qadında Allah sənə əmr edib bunu deməli bizi darda qoymaz <gülüyor> doğrudan da Allah darda qoymur onu zəm-zəm sığır və su olan yerdə də İnsanlar məskunlaşır və ən müqəddəs yerə sevdirilir olaraq. Lakin bu da yenə İbrahim aleyhissalamın duası ilə olur. Şur, verin. Şur, dua edib nədir? Deyir ki, Rabbənə inni əskəntu min zürriyyəti bivadın ghəyri zər'an Hey Rabbimiz, mən öz zürriyyətimi yəni Zövcəmi və oğlumu heç bir şey bitməyən ağac belə ot belə bitməyən bir yerdə məhsqünlaşdırdım. Harada? İndə beyti kəlm-i hərram sənin müqəddəs evinin yanında o zaman hələ evin bir növrəsi var idi. Ev tam ticilməmişdi. İndi gördüyünüz şəhbə yox idi. Yalnız bir növrəsi var idi. Sonra yine dua edəyir, Və Rabbənə liyəqimus salata Və Rabbimiz namaz kılınsın deyə, səni ibadət olunsun deyə fəcəl əfidətə minən nəsi təhqü ileyhə Ele ki, insanlar ora akşub gəlsin. Nəzəyində müşahidə edirik. Vərzukhum mənə thəmərat ilə alləhum yaşkırın Və onları rızulandır və onlar şükür etsinler. Bu duanı edib gedir. Getdikdən sonra melek gəlir, qanadı ilə vurur, zəmzəm çıxır, insanlar da görür ki, o yerdə su var, gəlib ora məsikunlaşır və yaşayış başlayır. Bundan sonra, yəni bu dəlildir ki, İsmail ə.səlam Ərəbi Yarmadasında yaşayır. Bundan sonra, başqa bir dəlil, İbrahim və İsmail əleyhissalam o evin bü növrəsini qaldırır. Kəbəni tikir. Allah Subhanahu taala deyir ki: İbrahim və İsmail evin bü növrəsini qaldırdılar. Qaldırdıqdan sonra Dedilər ki, ey Rəbbimiz, bunu bizdən qəbul et. Yəni, bu ibadəti bizdən qəbul et. Sən eşidənsən və bilənsən. Fikir verin. Gözəl bir ibadət. Allahın evini bina edirlər. Və qorxurlar, Peyğəmbər olmaqlarına baxmayaraq, qorxurlar ki, bizdən Allah-ı Teala onların ibadətini qəbul etməsin. Və dua edirlər ki, qəbul etsin. İndi isə müsəlmanlar ibadət edir. Elə arsayın gəzirlər ki, Allahın borcudur qəbul etsin, qəbul edəcəyil, elə hissiyyət keçirdirlər. Halbuki o cür Peyğəmbərlər, Peyğəmbərlərin atası dua edir ki, bizdən bu ibadəti qəbul et. Peyğəmbərlərin ən əcəli Məhəmməd s.ə.v. namaz qılıb qurtaran kimi üç dəfə əstəxfurullah deyirdi. O cür ibadətdən sonra dərhal, Allahdan nəyə görə bağışlanma diləməlidir? Axı, ibadət edin. Günah şükürməyib ki, bağışlanma diləsin. Bu, qorxur ki, birdən o etdiyi ibadət qəbul olmaz. Ona görə əstəxpırılat verir. Qayaq dediyim ayə İbrahim surəsi 14-cü ayədir və indi edildiyim ayə Bəqərat surəsi 127-cü ayədir. Həmsinin İsmail Aleyhisselamın salamın Məkkədə rastna yermasında yaşamasına dəlil başqa bir ayə Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fələmə bəlaqə səyə qala yəbni inni ara fil manamə enni azbəhuk." Cəlib İsmail alay salam cəlib çatdıqdan sonra qədəsi gəlir və deyir ki, Yuxuda görürəm ki, səni qurban kəsirəm. Və sonra sual verir. Deyir ki, fənzur məkara. Bax görsən, nə deyirsən buna? Nedə başa düşürsən bu yuxunu? İsmail əleyhissalam da o dəqiqə başa düşür ki, Peyğəmbərlərin yuxusu haqdır. Allah tərəfindəndir və başa düşür ki, atası bunu Allah yolunda qurban kəsməlidir. Və görün nə zəbaldirir. Qaləyə əbət ifəal mə tü'məq. Ey ata, səni əmr olanı dərhal yerinə yetir. Sətəcidun inşallah minəs-sabirin. İnşallah məni səbr edənlərdən görərsən. Allahın əmrinə səbr edərəm. Lakin, Təhərçiklər olsun ki, bəzi cihad-cihad xışıqıranlar cihad çox səbr etmir. Tez döyüş yerindən qaçır. Həm Peyğəmbər s.ə.v. zamanında, həm də indiki zamanda. Rasulullah s.ə.v. fədir döyüşündə olanda 300-ə yaxın münafiq Abdullah ibn-i Übey ibn-i başda olmaqla qaçır vakin buna baxmayara Allah subhanahu ta'ala o müsəlmanlara kömək olur çünki yerdə qalan ixilasla vuruşan müsəlmanlar olur Allah da onlara kömək edir və dillə deməkdənsə əməllə həyata keçirtmək daha əfsəldir dillə o vaxt deyərsən ki əməllə həyata keçirtmək imkanı gəlib çapsın o imkan yoxdursa o barədə danışmağın, loğalanmağın faydası da yoxdur. Və yaxud loğalanırsansa, axıra qədər dediyinin üstündə dayan. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin onun nəslindən olmasına dəlil budur ki, İshak İshakın dünyaya gəlməsinin Mələklər müjdələyib. Bu müjdə də kimə olub? Sarayıb. Və bilirik ki, İshak, İbrahim ə.səlamın yanında yaşayıb Beytülməqdislə. Ondan sonra onun oğlu da Yağub ə.səlam da orada yaşayıb və Beytülməqdislə onlar binə edir. İsməhkəyə Bəlkə gəliblər Allah-ələm, lakin bizə gəlib rəvayət çatılır ki, onlar Məkkəyə gəlir. Məkkədə də nəsli artan İsmail Aleyhisselam olub ki, onun da nəslinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin və, və, və, və yax, dedim ki, doğulduğu gün fil ili adlanır. Bəlkə də bəziləri üçün bu təcrüblü gəlir ki, nə üçün fil ili adlanır? Lakin mənə elə gəlir əksəriyyətiniz mübarədə, xəbəriniz var, bilirsiniz ki nəyə görə bu il fil ilə adlanır Fil surəsində bu açıq aydın qeyd olunur O ili, Peyğəmbər səhəlləm doğulan ili Əbrəhə adında kitab olan, yəni nəsranlərdən olan birisi qoşun yığır Allahın evini dağıtmağa gəlir Və baxam, fikir verin. Qəbirəyə baxmayaraq ki, kitab əhlindəndir. Lakin Məkkə əhli müşriklər idi. Yenə də Allah əl -i əl -i, hansı, torpana, hansı torpağa öz köməyini nazil edir. Məkkə kafirlərə görə yox. O demək deyil ki, Allah əl -i əl -i, müşriklərin tərəfində idi. Kitab əhlindən rarşı yəni kitab əhlini cəzalandırdı uşuşlara çünə, xeyr. Allah Subhanahu evini qoruyur. Və hər bir Allah'ın evini dağıtmaq istəyən, onu xarabalığa çevirmək istəyənin nəticəsi, həmin ola bilərsiniz ki, bu cür olur. Yaqın ola bilərsiniz. Allah Subhanahu onu ibrət olaraq sonradan peyğəmbər sallallahu əleyhi xəbər verir ki, Quran-ı kərimdə 5 ayədən ibarət surə kimi qeyd olunsun, kiyamət gününə qədər oxunsun və Allahın evinə qarşı təcavüz etmək istəyənlər bu təcavüzdən səkinsin, qorxsunlar. Çünki Allah heç kəsi cəzasız buraxmaz. Ona qarşı müharibə etmək istəyən, ona qarşı üssiyan qaldırmaq istəyənin cəzasını mütləq verəcək. Lakin, Səhvə yol verən müsəlmanı Kimsə cəzalandırırsa Buna görə Allah s.a. o cəzalandıranı Cəzalandırmır Çünki səhv müsəlmanın özündədir Müsəlman gərək ağıllı olsun Təqqətli olsun Hər şəyə fikir versin Xətalara yol verməsin Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Quran, sünnə və Quran və sünnə gedənlərin yolu ilə getmək lazımdır Boş-boş Sözlərə uymamaqdır Çünki nə sözün oturub durmaq yoxdur. Rasullullah sallallahu əleyhi və e, atası nə zaman vəfat edib? Bu barədə alimlər ihtilaf edir. Bəziləri deyir ki, hələ peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının bətində ikən vəfat edib və ən düzgün fikr budur. Çünki əksər tarixçilər bunu qeyd edir. Və bəziləri deyir ki, yox. 7 aylığında vəfat edir. Anadan olandan sonra 7 aylığında atası vəfat edir. Anası isə Peyğəmbər s.ə.v.in 7 yaşınının içində olanda vəfat edir. Məkkədən Mədinəyə gəldikdə dayalarını ziyarət etməyə, ənsarlardan olan dayalarını ziyarət etməyə gəldikdə Əbua deyilən yerdə Mədinə yaxınlığındadır. Əbua deyilən yerdə vəfat edir. Vafat etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi in babası Əbu'l-Muttalib onu himayəsinə götürür. Üstündən bir il keçir, yenə də bu daha xəbər-vəhiyə görə, lakin 10 yaşında da deyənlər var. 8 yaşında Əbu'l-Muttalib vəfat edir. Onun vəfatından sonra isə əmci Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi himayəsinə götürür. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm 25 yaşında Lüqeynə ən çox rəvayətlərə görədir, 25 yaşında, bəzi rəvayətlər 30 yaşında, bəziləri 21, həm düzünü 25 yaş. 25 yaşında Xadijə ilə evlənir. Bağışlayın. 25 yaş peygamber sal salan nə olur? Xadijənin yaşı haqqında mübahisə olunub. Bəziləri deyir 40, bəziləri deyir 30. Lakin səhih odur ki, 40 yaşında olur. Evlənir və Xadijə radiyallahu anha vəfat edənə qədər heç bir qadınla evlənmir. Xadijə radiyallahu anha Kim möminlərin anası hesab olunur. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in digər qadınları baxmayaraq ki onlar mütləq şəkildə əhl-beytdən sayılmır, lakin nisbi şəkildə əhl-beytdir. Təlbeyt ümumiyyətlə kişinin zövcəsi nisbətən əhl hesab olunur. Yəni boşanana qədər, boşananda o əhl-beytin dairəsindən çıxaraq Başımız bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözlərindən heç birini boşamayın. Deməli öylənə qədər bu əhl-i beytdən hesab olunur. Bundan əlavə möminlərin anası hesab olunublar. Nəzər ki Əhzab surəsi 6-cı ayədə Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Və əzvacühu ümməhatuhum." Nazirləri onların analarıdırlar. Bu sözlərinin içərisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi 11 sözcəsi olub. Sözləri içərisində ən əfzəli, ən xeyirli, ən sevimlisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Xadijə rəziyallahu anha oldu. gəlib ki, qiyamət günü yəni cənnətdə qadınların ən şərəflisi, yəni ən əfzəli 4 qadın olacaq. Məryən, Fāsiya, Xadijə və Fatimə radiyallahu anhunna. Kudüs qadını. Başın Xadijə radiyallahu anha digər qadınlarından görünə nə fərqlənir? Hazəla Rasullah sallallahu əleyhi və 7 övladı olub, dördü ü qız, 3-ü oğlan. Bu barədə də fəsil gələcək. Onlardan 6 Xadicədən olur. Teyyibəyə aləyhissalam. Vərisə məhiyəb. Sonra hadis gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, Cəbrail əleyhissalam bir gün gəldi və dedi: Xadicə gələndə ona Allahın və mənim salamımı çatdırarsan. Və desən ki, Cənnətdə onu heç bir səskü olmayan heç bir əzabəziyyət çətinliyik yolmayan, olmayan kaçdan taş bir ev gözləyir. Bir qəsir. Allah hər adama salam vermir. Cəbrail hər adama salam vermir. Subhan Allah. Bu da onu tərbləndirən başqa qadınlarından və başqa sahabələrdən və bütün ümmətdən, müsəlman ümmətindən. Və sözsüz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlərini möminlərin analarını ittiham edən şəxs, onların haqqında artıq heski danışan şəxs bir şəkildə öz qadınları haqqında fikirləşsin ki, öz qadınları onların tayıdır. Onlar kimdir? Onlar kimi olsun, öz qadınlarını da onlar kimi tərbiyələndirsin, sonra onlara təhnə etsin. Onlara təyinə edən Peyğəmbər s.ə.və təyinə etmiş olur. Çünki Allah s.ə.və deyir ki, Əl-xəbisət il olanlar pis, günahkar olanlar ancaq pislər üçündür, günahkarlar üçündür. Yəni, qadınlarından hər hansı biri pistirsə, Peyğəmbər s.ə.və də pistir. Bunları Allah pisi, pis üçün secib. Estağfurullah. Buna dəlil Rasulullah s.ə.vənin Zövcəsi, yəni evlənir, lakin onunla əlaqədə olmadan onu boşayır. Niyə? Nə üçün? Çünki ona yaxınlaşdıqda qadın deyir ki, Əuzubilləhi mink, səndən Allaha sığınıran. Rasulullah s.ə.v. də görür ki, bunun heç imanı yoxdur. Allaha şeytandan sığınırlar, lakin bu qadın Allaha Peyğəmbərdən sığınır derhal onu boşayır. Yani o pis Peygamber'e layık değildir. Sallallahu aleyhi ve selleme. Buna göre de boşadı. Yerde kalan kadınları da pis olsaydı onu da boşayardı. Yoksa Allah s.w.t onlar hakkında bu cüraya nazil etmezdi ki onlar mümürlerin analarıdır. Yani nece analarına hürmet edirlerse onlara da öyle hürmet olunmalıdır. Sonra Resulullah s.w.t bilir ki Hiyra mağarasına, bəzi rəvaitlər də verir mağara yox, hiyra dağa adlanırdı. İxtilafdır, o yerdə gecələri keçirir, bir neçə gün qalır, fikirləşirdi. İlk ibadəti Rasulullah Əsasına bu cüridir. Allahın yaraddığı, bu xəlq etdiyi məhlukatın haqqında fikirləşirdi. Gedin, oturun, dənizin qırağında fikirləşin ki, bu boyda dənizi necə yaradır? Baxın, ıldızlara, günəşə, aya fikirləşin. Kimlərin ki, qəlbi bağlıdır o şeylərə, adi bir şey kim baxır? Lakin, hər bir alim, yeni bir şey izad edəndə, məsələn, müstür icab edir. Knoklanı basmaqla yüz lampa birdən yanır, təəccüblənirlər, nobil fremiyası verirlər ki, bu, iladi bir şey yarattı. Heç yerdən asılmayan, illər boyu, əsrlər boyu istiliyi işıq verən, günəşi yaradan Allahın haqqında fikirləşir biz elə təəccüb Onu adi bir şey hesab edirlər. Al bu şey, haqqında onların heç bir məlumatı yoxdur ki, o nə olan şeydir. Bilirlər ki, isti bir şeydir. Resulullah s.a.v. bu cür fikirləşir Allahın haqqında, e, yaradanın haqqında, fikirləşir ki, bu kainəti yaradan var və niyyətinə görə də o bütlər haqqında fikirləşmədiyinə görə gecə gündüz fikirləşmədiyinə görə haradasa bir ağac var, yem, orada bir də neysə ibadət edin bu haqda fikirləşmədiyinə görə Allah s.ə.v. onun niyyətinə görə mükafatını verir Peyğəmbərliy verir ona düz bu ancaq ona verilib, ondan sonra daha heç kəsə verilən deyil, indikilərə ancaq kəramət verilə bilər yəni <gülüyor> yani, çox fikirləşməyiniz fikirləşsəz o Peyğəmbəri gələn beysin <gülüyor> əhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhə Peygamberliyə verilir. peygamberlik də ona ikinci gün verilir. Əftənin ikinci günü. Yalnız, ayında ixtilaf ediblər, bəzilərdir, Rabiyyəl əvvəl ayında, bəzilərdir Ramazan ayında. Bakın, səhih Rabiyyəl əvvəl ayıdır. Rabiyyəl əvvəl ayının səkkiz il fil sonra 41 il, yəni 41 yaşını keçəndə 40 yaş tamam olur, 41-ə keçəndə Peyğəmbərliyə verilir. Kimlər ki, Ramazan ayını deyir, onlar dəl dəlil gətirir Bəqərə Süləsinin 185-ci ayəsini ki, Şəhəri Ramadana ələzi unzilə Qur'an. Ramazan ayında Qur'an nazil olur. Yəni demək istəyirlər ki, bu ayda o əlaq surasının ilk 5 ayəsi nazil olur. Səhiyyə hədəsə, müstədraktadır hədəs İbn-Nəbbas radiyallahu anhəmədən bu ayəni okudukdan sonra İnne enzəlnəhu fiilə ilə tilqqadır. Bu ayəni okudukdan sonra şərh edir ki, Allah subhanətələ Kədr gecəsində Kur'an'ın hamısını dünya semasına indirdi. Dünya semasını indirdi və ulduzlar görse nəyirə. Sonra Hissə-hissə qafir. Sonra isə hisse-hissə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə e nazil etdi. Və bu da dəlildir de ki, Ramazan ayında Quran tam şəkildə nazil olur dünya samasına. Sonra isə yavaş-yavaş, Rabiəl-əvvəl ayında da sonralar, Quran nazil olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve e vəhi bir neçə şəkildən nazil olurdu. Mələk burda o vəyi nazil olmaq isimlərini sayır. Birincisi, yuhudur. Bəramlərlərin yuhusu da vəyidir Allah tərəfindən. Yuhu görürdü Rasulullah sələm, sonra həmən yuhu baş görür. Bu Allah tərəfindən olurdu. İkincisi, mələk, onun kalbine Allahu Teala tarafından ilham edirdi. Yani kalbine salırdı Allah'ın kelimini. Sonra Resulullah Sallallahu bunu sahabelere arz ederdi. Bu yüzden melek herden insan şeklinde gelirdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahih meşhur hadislerde gelip "Nema radiyallahu məscədə oturmuşdurlar. İldən bir nəfəl geldi və sual verdi Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə. İslam, iman, ihsan, qiyamətin qalamətləri qiyamət həxində. Sual verir gələndən sonra Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Ömerdən soruşur ki, bilirsən bu kimdir? Hə qədrin mən əssəil sual verən bilirsən kimdir? Ömer r.ədiyəllələm qırır Allah və rəsuluhu ələn. Allah və rəsuluhu bilir. Qeydən Ömer q Heç nə özündən deməli. Təfsirlər ocaq indiklər qeydən ağlına gələnləri danışır. Belə bilirik ki, bu elə bir asan bir şeydir, qeydən danışmaq. Xüsusən də Allahın isim və sıfatlərini. bir halda Allahı təsvir etmək ki, Allahın əli falan şeydir, gözü falan şey və s. və s. Deyirsən ki, bilirsən ki, soruşan deyir Allah və Rəsul bilir. Dur. Cəbrayiləleyhisselam gəlmiş ki, sizə dininizi öyrətsin. Bu dəlil də ki, İsa peyğəmbər nə Həmsini sahabələrdən biri cəzəl siması olan sahabə Rihiyyə ibn-i xalifət-i kəlbi. Rihiyyə ibn-i xalifət radiyallahu anhu, Sabrəl ələyissələm ərdən bir onun simasında gələrdir. Ayşə radiyallahu anhu bir dəfə görür ki, Peygamber sallallə Rihiyyə ilə dayanıp söhbət edir. Gəttikdən sonra yakınlaşır, deyil ki, həyir ola, niyə gəlmişdir o sahabə? Böyle deyil, sahabə deyildir. Zəbrail aleyhissalam idi, o sahabənin simasında şəklində gəlmişdir. Bu qəribə deyil, çünki Zəbrail aleyhissalam Məryəmə də insan şəklində görsənib. Allah bilir bunun hikmətini, ləkən Zəbrail aleyhissalamın öz simasında görsənsə, insanlar bəlkə doğud təhşətdən ürəfakdir ölər. Çünki çox vahiməli, qorxunc yox. Qorxun şeytan ola bilər, iblis ola bilər, vahiməli bir siması var, yəni zəhmli. Dördüncü, bir, hərdən vəyi əks-sədə kimi nazil olardı. Yəni, səhq yayardı, əks kimi. Onu da Yavuz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm eşitərdir. Beşinci, deyir ki, hərdən də mələyi öz simasında görərdir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı boyu iki dəfə baş verir. İki dəfə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Cebrail aleyhi öz simasında görür. Bunu da Nəzm Suresinin 7-ci və 5-6-7 və bir də 13-14-cü aylərində təsdirini tapa bilərsiniz. XVI-XVII-XVII aylarında dəyir ki Allamahu şədidil kuvvə, du mirrasın qəstəvə, və huvə bil ufiq il a'lə. o hüvvətli, əmin, əmanətə qayənət etməyən mələk, Zəbrəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl qanadlarına atmıştı, tüm içini bağlamıştı qanadlarına. O boyda əzəməsiydi, Sabrəl aleyhissələm. İkinci e, ayədə, yani 13-14. ayələrdə bir, وَلَقَدْرَاهِمْ نَزْلَةً اُخْرَهُ Peygamber s.a.v. ikinci defa onu gördü. Harada? 14. ayədə bir şey, اِنْدَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَدَ Meyraza getmiştə, صِدْرَةِ الْمُنْتَحَدَ bizə kənarda orada gördü. Sallallahu alayhi ve sellem. 7-ci Allah Subhanahu taala onunla danışması. Və 7-ci də bura daxildir ki, vasitəsiz danışması. Nərazda Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vasitəsiz danışdı. Ümiyyətlə Allah təala Adam əleyhissalam, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Musa əleyhissalam bu üç peyğəmbərlə vasitəsiz danışdı. Başdan Adam əleyhissalamla cənnətdə danışdı, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmlə mərhəzdə Musa əleyhissalamla isə yer Beyanə peyğəmbərdir ki, yer üzündə vasitəsiz Allah Subhanahu taala ilə danışır. Bütün ruhillər onun vasitəsi gəlir. Hətta Quranın bəzi səhifələrini Allah Subhanahu taala öz əl ilə yazır. Müəllimlərə məsuliyyətlə ki, onu qoruyub saxlayırlar. O durum qəddəs bir şeyi qoruyub saxlanmalıdır. Və bunlar ki, Allahın danışma danışığını insan edir. Sözsüz ki, onlar Qurana məhluq deyir. Qurana Allah şəlamı isab etmir. Lakin onların iddiası batildir. Allah s.a. danışır, bizə məlum olmayan şəkildə, keyfəti bizə məlum olmayan şəkildə danışır. Bir nəfər e, gəlib Şəbədə olan qarinin yanına, yani Şəbə məsidinin imamı olur, cemaatə namaz dındırır. Milyonlarla insanlara namaz dındırır. Bu nefer gelir bu şahsın yanına deyir ki, bir hayır, bir senden bir hayret etme edersen deyir. Bir Kur'an içerisinde bir ayet var. "Kellem Musa Teklimen." Kellem Musa Teklimen. Allah Musa ile danıştı. Allah Musa ile danışdı. Deyir ki Də var ki, sən onu başqa girayetlə oxuyasən, bir başqa girayet yoxdur, bir var, sən dünmirsən. Də ki, hənsı girayətdir? Fətəlləmə Allah həh, Musa təkliyəmə. Musa Allahla danışdır. Yani Musa Allahla danışır, Allah ona necə vəyə gəndərir, məlum deyir, yani Allah danışmır. Bunu ikərə etmək istəyir. İmam, yəni Kəbənin imamı, Buqari, dərhal başa düşür ki, bu şəxs, Allah'ın danışmağını müşar etmək istəyir. Buna görə belə tələb edir. Dəyir, tutaq ki, bu ayəni belə oxudum. Bəs bu ayəyə ne deyirsən, Ərəb suresində, baxırlarında da o 150-dən sonra, Allah s.ə.vəl-əməcə əmmus edin hiqatına və kelləməhu Rabbuhu. Musa aleyhissalanda əd olunan yeri gəldi və onu Rabbi danışdırdı. Burada bitişən əvəzlik var, əni yani, ərəb cilindir başa düşənlər çox gözəl başa düşər bunu əkəlləmə, hu. Bu hu-nu başqa cür etmək mümkün deyil, hə etsən qadına qayıdır, qadın cilsini. Hu elə hu kimi qayıdır qalır, rabbu onu dəyişdirmək mümkün deyil. Çünki rəbb, Musanın rəbbidir, danışdıran da odur, Musanın rəbbi onunla danışdırır. Qirdəsində bunu necə dəyişdirir? Sağ ki, onu dəyişdirdik, cavabını verə bilmir qayıdır. Həmsinə bütün Kuran-ı Kerimdə olan əyələri kimsə öz əzālına uyğun, serhədir, batıl bir fikir yəritməyi isteyərse, bil ki o fikirin, həmin o əyəni onun əleyhine çevirmək mümkündür. Bədəcəniyə Rəhəmə Allah dəhər ki, istenilen əyəni bir dəək əhli mənə getirsin, o əyəni onun əleyhine çevirərək. Çünki əyə ona qabalet etməyir, onun boş başınağı denir. Yani kürləşdiyi o, batil fikirə dalarət etmək. Elə olsaydı Allah s.ə.və deməzdi ki, Əfərəyəl-ləzibdə qəzə iləhə qəhələ Gördün o şəxsi ki, haqlını ilahiləşdirdi. Haqlını ilahiləşdirmə o dəmək ki, Allah s.ə.vənin dediyindən də üstün bir çalışır. Şəh, Allah s.ə.və burada belədir, yox, bu belə deyil, başqa cürdür değiştirmeye çalışır. Ve kimler ki bunu bilmeyip edilir, insanları Allah oları bağışlayar. Allah'tan isteyeniz de arasında ki Allah oları ki gelsin, arasan, Allah onu inki azıqınlığından da artık azıqınlığa sağ sağlar. Sonra müellik burada fesil getirir, Peygamber s.a.v'in Azrabaydan diline uygun değilen sinneti hakkında. Necə ki, Azərbaycanlılar sünnəti başa düştüyü, o haqda. O sünnətdən yox, Azərbaycanlıların başa düştüyü sünnətdən. <gülüyor> bu barədə üç rey var, bəziləri deyir o, reqəmbər sünnət olunmuş halda anadan olur. Bu rey batildir, bu barədə ravayət olan əlbisərin hamısı zəyirsiz. İkinci rey, e, xəbərlər gəlib ki, tarix xəbərlər, Abdülmuttalib babası, Peygamber sallallahu aleyhi və anadan olduğunun yedinci günündə onun hem adını qoyub, hem də sinnet edib, hem də giyib içmək verib. Həni, yani, Bu da batıldı. Yəni ki, bu xəbərlər də de səhiyyik deyil. Və ən səhiyyik simcireydi. O zamanki mələklər qəlbini təmizdir. Peygamber sallallahu aleyhi və Həmsinə onu Xitam deyilir. Ona ərəbcəyə Xitam duyulur. Unutun. Sonra müəllif başqa bir fəsir gətirir. Qısa-qısa fəsirlərdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin anası və onu əmizdirən qadınlar hakkında. Anası əminədir. Əminə və süt verən iki Səhih bilahın kitabında bir çoxları var. Qeyd olunub. Bunlardan biri Halimədir. Quri də suaydı. Halimə Quri də suaydı. Sonra müəllif Rasulullah sallallahu əleyhi olaraq göndərilməsi haqqında danışır. Necə göndərilib? Hansa ayələr nazil oldu? Hansa ayələr əmr olunub onu oxuması? Deyək ki, peyğəmbərlər 40 yaşında önlərir. Lakin bu əsər peyğəmbərlərə aiddir. Elə peyəmbər olub ki, tələydə peyəmbərliyi verilir. Hüsa a.S. Buna da dəlil Məryan Suresi 29-30-cu ayələrdir. Allah s.a. deyir ki, o zaman ki, Məryanı ittiham etdilər. O işarət bir ilə dedi ki, uşaqdan sorusun. Fə işarət iləyi, işarət bir dedi uşaqdan sorusun, qalu keyfə nükəllimu müməkənə fil məhdi sabiyyə. Kafirlər dedilər ki, beləyədə olan uşaqdan desəyici danışar, o danışa bilir, şəhəl edirlər. Bu zaman uşaq bir asır dedi ki, qalə inni abdullahi, mən Allahın quluyam, oğlu yox ha, qulu. Ətəniyəl-kitəbə və cealən-nəbiyyə Yani kitab i̇ncil və teygamber etti. Sallallahu aleyhi və sallam. Niyyətlə İsa-aləyəl-səlam dəyərlər 30-i sil yaşıyır derizinde. Sonra Allah'ın dercəhına kalkır. Özü bunu müətebər hesab etməyir. Lakin iki mərtəbər hədis rələyət olunur. Birində deyilir ki, İsa aleyhissalam 7 il yer üçün yaşayacaq, birində de deyir 40 il. Yani 7 il yaşayacaq o demək ki, 7 yaşında qafadır. İsa aleyhissalam hədib olacaq, 7 il yəni qiyamətdə, qiyamətə yaxın gələndən sonra 7 il yaşayacaq. 40 il yaşayacaq nədir? Yəni, ümumən 40 yaşında qafadıracaq. 33 il yaşayıb, 7 ildə yaşayacaq, Köt yaşında, yafat edilir. Qiyamət kimi isə onun gəlməsinə dəlil Züfrut Suresi, 62. ayə Allah s.ə.və verir ki, وَاِنَّهُ لَاَلَمُ النِّسَّىٰ وَلَا تَنْفَرُنَّ بِهِ O qiyamətin əlamətidir. Mübəyisə etməyir. Allah'ı kəslerine alınma ki, bu barədə mübəyisə edir. İstiyqa edirlər ki, Allah qiyamət kimi, isəl-i salamı yöndərəcək. Məhəmməd əzələndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcə, necə olabilər, İsa a.sələm gəlsin? Qiriləşmək, bax, başa düşmür ki, İsa a.sələm yeni şəriətlə Peyğəmbər olaraq insanları zəlalətdən düz yola çağırmaq üçün gəlməyəcək. Həfsinə bu düz yolda olanlar dəyamətə qədər olacaq, hadistə mübarədə qədər verilib, İsa a.sələm gəlib onlara qosulacaq və onu ilahiləştirenlərə qarşı mübarizə aparacaq. İkinci delil, Nisa suresi 159. ayədə Allah səhələ deyir ki, وَا اِنِّن əhl-i kitəbi illə ləyəmünmədühü qabla muvt O, zəfat etməmişken əvzəl, ona iman olacaq kitab əhlindən. Biz Quran ayəsində hassasən etiqat edirik ki, İsa aleyhissalamı öldürməyibler, sarmıha çəkməyibler. Allah'ın dərcahına qalqır. Və deməli ölməyikse, ölməmişdən əvvəl iman getirecək ona Bu ne deməyik ki? Demək ki ki, vaxt gələcək, hələ o ölecək. O vaxt gələndə qısa vəhlimdən ələ iman getirenlər de olacaq. Deməli İsa və əssalam müzul edəcək. Yer üzrə. Zuhruz səresi 61. ayə və Nisa səresi 179. ayə. Gələn dərs, inşallah, Peygamber sallallahu sallalləmin iyi şansı aylarına azil olduğu barədə o fəsildən sohbet edəcəm. Və subhanək və bihəmlik, təşhəd və Allah iləhələ, sən istəqdürə və atubu ileyhəm.